No vrijeme ono, na šest dana prije Pasche, dođe Isus u Vitaniju, gdje bjeshe Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvi. On je mu pao zlozgotoviše večerom, i Marta služaše, a Lazar bjeshe jedan od onih što sjedjao s njim za trpezo. A Marija Uzevši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove. A kuća se naponi mirisa od mira, onda reče jedan od učenika njegovi, Juda Simonovi Skariotski, koji ga namiravaše izdati. Zašto se ovo miro Ne prodade za 300 dinara I ne nade siromasima A ovo ne reče što mu bješe stalo do siromaka Nego što bješe lopo Imaše kesu i uzimaše Što se metnuše što se metaše u nju A Isus reče ostavi Ona je to sačuvala za dan mog ega pogreba. Jesi romah, je svegda imate sa sobom, a mene nemate svegda. Doznađe da pak novi narod iz Judeje da je ondje i dođešće ne samo radi Isusa, nego i da vidi Lazara koga on podiže iz smrti. A prvosveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od ljudeja dolažahu zbog njega i vjerovahu Isusa. Sutra dan, mnogi narod koji bješe došao na praznik, čuši da Isus dolazi u Jerusalijem, uze grane od palmi, изиђемо у сретанје и клица куо сана, благословен који долази у име Господње, цар Израјиле. А Исус, нашавши магаре, уседе на њега, као што је писано, не бој се, чери сионова, его цар твој долази, Sjedečina magre tu. Ali je bo ne razumeće isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, oni onda se setiše da vo bjese za nego pisano i da mu govoru učiniše, a svedočaše narod koji bjese s njim kada Lazara pozva iz groba. I подише га из мртви. Због тога му и изиђе народу сретанје. Је чуо да је он учинио i sestre, na dan velikog događaja, ili kako se to kaže u žorgonu, derbija, desilo da na stadionu ne bude niko nego dobro uigrani timovi sa Do savršenstva razrađenim strategijama, trenerima i svim onim osobljem koje obavlja svoje poslove sa religioznim zanosom. Znate ono što gledamo na televizijama, onaj religiozni naboj prilikom jedne futbalske igre. Zamislite, kad se tog dana na stadionu ne bi pojavio niko od navijača, gledalaca, posmatrača, sve možda njih desetak, ili možda ovoliko koliko se danas sabralo u ovom hramu. To bi bilo nešto Čudesno i nešto što bi tražilo objašnjenje, istravo. Ili zamislite da u ovom našem gradu u julu mjesecu ove plaže budu prazne. Hoteli prazni, bašte prazne. Praktično da nema nikoga sem ovoliko ljudi koliko je nas danas sabrano u ovom hramu. E tako je, braći i sestre, pa milijom puta gora situacija kad car careva i gospodar gospodara dođe u gradu sa svom svojom silom, preispunjen blagodatnim darovima, donoseći ih jednom gradu, jednoj zajednici, jednom narodu, jednoj državi, jednom vremenu, a nas bude ovoliko koliko nas ima. Obzirom na kvalitet događaja, mislimo na ovaj događaj, svetu liturgiju, porijeklo i silu koju ovdje možemo da primimo, ova naša sabranja, braće i sestre, izgledaju zlosutno i govore i najavljuju teške događaje, ne najavljuju uopšte bolje dane, najavljuju još teže dane. A zašto je to tako? Zato što nama, braćo i sestre, kroz našu svetu crkvu, kroz našu svetu liturgiju, Car Nebeski dolazi a mi, umjesto ne samo da ovaj kram pun i ne samo ova porta, nego i ova brda i svi ovi prostori, sve raspoložive kapacitete koje upotrebljavamo na sujetu, na grijeh, na ispraznost, na samoubistva i ubistva, i u duhovnom, i u fizičkom smislu, mjesto sve te kapacitete da upotrijebimo, da dočekamo gospoda, a ne neku fiktivnu sezonu ili goste ili ove ili one. Mi dopuštamo sebi svi zajedno, svi na svoj način, pojedinačno, i kolektivno odgovorni, da gospoda nema koda dočeka. Svaki put, kad služimo svetu liturgiju, kad se ohrabrimo, kad se osmijelimo, kad uđemo u taj ognjeni liturgijski prostor, mi, braće i sestre, Boga dočekujemo, Boga prizivamo, I on uvijek dođe. A koga dočekuje? Evo danas, on pohodi ovaj grad. A gdje su, braće i sestre, ljudi koji žive u ovome gradu? Gdje su da ga dočekaju? I među nama ovdje sabranima, ako ćemo iskreno, a valja biti iskren, I pošteno, nismo svi mi ovdje sabrani Boga da dočekujemo. Mi smo ovdje, braći i sese, mnogi sabrani da vidimo, da čujemo, da se raspitamo, da još jednom razmislimo, da izmjerimo, da uporedimo, da napravimo predračun, da vidimo koliko će od toga biti koristi I imali uopšte ikakve koristi od ovoga. I na razne i mnoge druge načine mi prelazimo crpi. A to nije doček, braće i sestre. Doček je formirana svijest. Doček je utvrđena vjera da on dogazi. Ne sam. Da dogazi braće i sestre u zajednici sa onim koji ga je poslao. Na koga mi mislimo kada ovo govorimo? Mislimo na sina. Čijeg sina? Božijeg sina. Očevog sina. Mi treba da dočekujemo onoga koga je otac poslao i koji je duhom svetim, braće i sestre, danas ovdje prisutan. Ta vjera već treba da je u nama, ta svijest da bude jasna i čista i doček da bude na nivou. Čime da ga dočekujemo? Da mu donosimo hranu, da ga hranimo juncima, zaklanima, a njegovo je sve, braćo i sestre, njegova je sva tvorevina. Čime mi možemo, da dočekamo onoga kroz koga je sve postalo. Šta da mu prinesemo? Sa čime smo mi ušli u ovaj oltar? Šta mi prinosimo gospodu? Šta mi možemo da mu damo? Nećemo valjda pomisliti da mu dajemo malo novca što ostavljamo za prilog ili nešto drugo od svijeći ili ovo ili ono. To je sve njegovo. Mi prinosimo cvijeće, ali on je dao šaru. On mu je miri izdao, boju, raspored latica i mnogo toga drugog o čemu mi ne znamo i nikad nećemo znati. Sa čime mi dočekujemo, braću i sestre, Sina Božijeg? Ako ga dočekujemo? Dočekujemo ga, braći i sestre, na ovaj liturgijski način. Otvorenoga srca, otvorenoga uma, otvorene volje. Pri tom, važno nagvasiti, podvući praznoga srca, praznoga uma i prazne volje. Od svega onog žitejskog i sujetnog. Brzo prolaznog i brzo truležnog, čemu je rok trajanja odavno istekao. Dočekujemo ga prazni da bi nas on sobom ispunio. Gospoda, braćo i seste, ne možemo dočekati sa brigama ovoga svijeta sa željama ovoga svijeta, sa osjećanjima koji pripadaju zemlji, proti. To je sve ono u čemu se manje više svi krećemo. Ne možemo tako. Evo za nekoliko trenutaka krenuće će i heruvimska pjesma u kojoj nam se nalaže, a tada više nema vremena šta smo uradili, uradili, Kako smo se pripremili? Pripremili smo se, jer uvi mi kreću, kreće u vhod i proći će kroz ovaj hram. A mi, ako smo spremni, dočekat ćemo ga, ako nismo spremni, obrukaćemo se. Zamislite, braći i sestre, vladika sve tvari, gospod svega vidljivog i nevidljivog, Životodavac, i isjelitelj, spasitelj, progonitelj demona, car angela i arhijeraj, prvi arhijerej crkve, prolezi pored nas u sebi i sobom noseći sve što nam je potrebno, a mi brinemo, mi razmišljamo, Mi smo rasijani, mi njega uopšte ne dočekujemo. Zato herovimska pjesma nalaže svima nama da svaku životnu brigu ostavimo. Sve, braću i sestri, obratite pažnju, to je važno, to jeste teško, ali drugačije se ne može. Ovdje smo došli sa različitih pozicija Neko je na jednoj, neko na drugoj, neko na trećoj. Razne profesije, znanja, polovi, godišta, problemi, bolesti, bogatstva, siromaštva, različito je sve. Međutim, od nas se traži da sve to odložimo i ja svoje brige... Vi svoje brige, svi zajedno i svi pojedinačno, svoje planove, probleme, sve, sve, sve u ovom trenutku. Ako smo hrišćani ili ako hoćemo da budemo, onda sve to treba da bude odloženo. A mi da dočekujemo onoga koji ide ka nama, ko ga prate Svete nebeske sile i koji dolazi da nam da neuporedivo više od svega onoga što mi pokušavamo da steknemo. Ođeš li da se obogatiš? Pa ovdje, ovdje je onaj koji je bogatstvo, apsolutno bogatstvo. Ođeš li mudar da budeš? Pa ovdje je sama premudrost. Boriš li se za život? Ječni. Ne mislimo na, na onu skotsku borbu za opstanak. One infuzije, razne terapije, liječenja, maltretiranja od bolnice do bolnice, samo da bi disao, da bi roptao, da bi griješio duže pet ili deset godine. Je da tebi stalo do života ili nije? Pita gospod, ako jeste, Ja sam život. Ako mene primiš, možeš slobodno, ali ozbiljno ovo govorimo, braći i sestre, možeš slobodno danas da umreš. Smrt te ne može dotaći. Mene je jednom dotakla i tu je zube pogomila. I kogod mene primi, a pa evo ovo je trenutak kad možemo da ga primimo, Smrt, ako mu priđe, zube lomi, jer život Boži osjeća u nama. Ako primimo gospoda, a da bismo ga primili, braće i sestre, mi moramo da ga dočekamo, znate. Ne može gospoda da primimo tako što će nas sveštenik, slučajno prolazit će pored nas, ubosti nekom vakcinom i ubrizgati život dok mi budemo razmišljali o životarenju ili umiranjem, ili o strastima, ili o grijesima. Pa eto, primili smo vakcinu života vječno. Nije to to, braće i sestre. I moramo, gospoda, da dočekamo praznim srcem, siromašnim duhom, da prosimo od njega život, da ga dočekujemo svi zajedno, Jer vidite, pored mnogih razlika, nama je jedno zajedničko. Za obzira što naša gordost ne dozvoljava da mi to osjetimo jedni u drugima. Ja svoj posao, vi svoj, ja svojim putem, vi svojim putem, moji problemi, moji poslovi, moji životi, spuštene rovetne, zaključana vrata, zatvoreni umovi, ogromna sebičnost, ogromna gordost. To je sve, braću i sve, sve od bolesne. Nije to prirodno stanje. A gospod je došao da to promijeni. I to moćno da promijeni. I da nas ujedini, da nas sjedini. Ali kako? Na kojoj platformi? Pa ne na ovim savremenim ideološkim postavkama. Da se ujedinjujemo oko čega? Oko ničega. U U razne klubove, partije, asocijacije, kartele, kompanije. To je, braci i sese, to je sve pjene. To su sve tamnice duhovne. To te uhvati, držite, držite ono malo vremena što imaš i puštite kad dah ispustiš. A djete pušti, puštite u paka, u propaz. Niso očistio... Nisi se sa životom sjedinio Nisi sa bližnjima ušao u i Iđećeš ti takav Posle smrti A umrijećeš Mislio ti o tome ili ne Umire se braće i sestre Masovno se umire Evo dok mi ovo pričamo Duše samo izlijeću iz tijela I u ovom gradu danas Umiru U svim gradovima na ovoj planeti Samo duše Lete izlijeću Možda i od nas neko u toku dana iznenadno umra. A onaj koji jeste život, koji jeste istina, koji jeste pur, on to sve, braćo i sestre, jeste. On to ne traži, on to ne pravi, on to ne prodaje, on to prosto jeste. I tamođe jeste, a to je crkva, on to svima nama nudi. Ali je važno da mi osjetimo da imamo problem. To je mnogo važno. Vidite ovaj lijepi dan. Mi kažemo, kako je, kao u raju. A otkud ja znam, braće i sestre, da je to kao u raju? Kad sam ja to bio u raju, pa da kažem kao u raju. Jesam, braćo i sestre, bio sam ja, nisam ja, ali je bio moj praotac. Ja i vi imamo zajedničkog oca, Adama. On je otac i mog oca i vašeg oca i moga džeda i vašeg džeda i moga prađeda i čukunđeda. I vašeg prađeda i čukunđeda. Mi ako, ako bismo sad krenuli brzo vreme plovom unazad, svi bi smo se, braću i sestre, našli i vratili u rebra damova. Imamo mi pamćenje raja, duboko u srcu, sjećamo ga se. Ali treba da se sjetimo, braću i sestre, da smo mi iz raja izašli. Ne tako što ćemo praviti imitacije raja pogledajte, pogotovo na ovim prostorima imitacije raja, uđete u neke salone, uđete u neke dvorce, savremene dvorce, uđete u one saune, kupatila, znate, dvorišta, terase, na prvoj liniji, kako se to kaže, liči na raj, ali nije, To je imitacija, braćo i sest, i ne treba da imitiramo. Gospod ne želi da mi imitiramo raj. Gospod želi da se mi sjetimo raja, da se sjetimo da smo mi iz raja izašli. Kako? Grijehom. Ko se naveo na to? Džavo, braćo i sest, onaj na koga smo zaboravili crkvu još uvijek nismo zaboravili da bi opsovali, da bi je napali, da bi joj se suprostavljali kao poluđela džeca što se na majku rukom dižu i na oca ustaju, pljuju, a na džavola smo zaboravili, braću i sestre. Džavola niko ne spominje. Onoga koji nas je gurnuo, snažno nas udario i izbacio. Izraja raja, prethodno nas obmanuvši, ubijedivši da ako ga poslušamo da će biti bolje, i evo kako je bolje. I šta on sad radi? On nas sad uči kako da imitiramo rajska stanje. Znaš kako? Ne moš ti više u raj, ali da ti kažem, da uzmeš ti malo jednu dozu u venu da ubrizgaš, pa da vidiš kako je to fino stanje. Ajde da probaš. I onda mi ubrizgamo heroin i kažemo, ja uvidiš što je dobro. Međutim, ta doza popušta, braćo i sest, pa onda treba druga, pa treća, onda treba neko to stalno da pumpa, neko će to neprestano da proizvodi. I eto što imamo. Imamo tone heroina, tone kokaina koje prutaju i kreću se po zemlji. Da ne govorimo sad o svim projavama imitiranog raja, magija, okultizam, sve to, braću i sestre, imitacija, onaj hedonizam niski, ili ono bezumno blejanje u televiziji, ili ono bezumno druženje koje ne liči na život, od koga je bolje samoubistvo, brzo, Jer i je samoubistvo samo što traje. Čitav jedan životni vijek pretvori se u pokušaj samoubistva i na kraju zaista i rezultira time. Nikakav život, besmislen život, bez ikakvog duhovnog kvaliteta, iz dana u dan, prazno šuplje, a vrijeme prolazi. Na fonu ponuđene vječnosti на фону цркве. Време пролази працено одјеком звона које позивају на литургију, на трпезу, свету и часну. Пребогату. Време пролази, а празници нам промићу. Време пролази, а Господ вјечни, из вјечности, вјечност носећи, доносећи, долази, а ми ђе смо данас, Ko nas je to obmanuo, ko nas je to zaveo? Džavo, braće i sestre, ta zlica iz preispodnje, koja nam krv pije, koja nam života uzima, koja nam vrijeme krade, vrijeme dato za spasenje, za pokajanje. I kad mi to osjetimo, kad mi to prepoznamo, pa pazite, to je... To je šokantno sagledavanje. Onaj ko ga blagodat posjeti pa mu otvori da vidi tu silnu satansku mrežu koja je bačena na čitav svije. Ne one detektivske priče, masonske ložice, ovi oni. Pa pusti to, to je jedna od epizoda istete priče. Da vidiš ti koja je to obmana, koje su to razmjere. To je mreža bačena na koje čitava pola ne to uhvaćena braće i sesle. Ima samo jedna kotina dovoljno širooka, koju tam mreža ne može da uhovatti. Ne samo što ne može do da uhovatti. Ne tu ne može se sa stavi jer je onjeno polje. to je crkva Hrisstova, to je crkva pravoslavna, to je ovari turgi u koje se mije sadno razima. Tu, braću i sestre, obmane nema. U crkvi je sve istinito, sve sama istina, jer ona je tijelo Hristovo i tu satana nema šta da traži. On je pokušao, dao mu je gospod one dana. Pokušao je, pa je završio kako je završio. Smrt tu nema šta da traži, pa jeste li juče gledali šta se desilo? Je li bilo na televiziji? Je li bilo na prvim i naslovnim stranicama dnevnih novina. Je li bilo na radiju? Nije, braćo i sestre. Jesu li bili flajeri iz aviona? Ne. A šta se desilo? Lazar je ustao iz groba. Vaskrseo ga gospod glasom, pozvavši go, Lazare, izađi na polje. I četiri dana mrtav čovek Izlazi, Odma izlazi, odma posluša tvorevina tvorca. Pa kaže, umro je, ma šta umro? Umro je za tebe. Smrt ima u odnosu na tebe, ali u odnosu na gospod, ona nema nikakvu silu. I gospod da bi nas naučio, evo Lazarevom subotom, podsjeća nas na to i uvjerava, kako kaže tropa, da ćemo svimi mi ustati iz grobova na dan opštega vaskrsenja. Zato je, braćo i sestre, od suštinske važnosti da u ovom izimitiranom raju prepoznamo obmanu, olaž, ali da ne padnemo u očajanje, ne, to nikako, nego da prepoznamo cara nebeskoga ovdje među nama, ali ne bilo gdje, Ne tamo u tim ložama, tamo gospoda nema, braćo i sestre. A iako se pozovu na njegovo ime, to rade da bi nas obmanuli. Razne jeresi, razni sektaši, raskolnici, da ne govorimo o banalnim, jeftinim, novim, pseudo-duhovnim pokretima kojih ima, to čovjek više ne može ni da pobroji. Nema, braćo i sese gospoda, izvan crkve. Izan pravoslavne crkve nema života vječnoga, nema istine vječne, nema puta koji vodi u život. I zato mi, ako smo se sabrali, svjesni svega toga, svjesni svojih nemoći, svjesni problema u kome se nalazimo, dubokog problema koji mi ne možemo da riješimo. Evo, zato ovaj praznik počinje počinje smrću. Lazarov ne počinje upalom pluća, ne počinje leukemijom, nego smrću. I to ne 20 minuta posle smrti, nego 4 dana posle smrti. Tako počinje ovaj praznik da bismo imali tvrđ temelj što bi Gospod rešavao sitne probleme. Nego nako pedagoški Kako samo on zna, premudrost vječna počinje lekciju od smrti Lazareve. Da svi vidimo, braći i sestre, jer problem smrti niko ne može da rešava. Niko, niko, niko. Možemo samo da sahranjujemo jedni i druge. A čim se smrt pojavi, odma čovek odstupa. Majka odma odstupi, duhom Iako grli mrtvo dijete, ali duhom one odstupila. Ona zna da je smrt jača od njene ljubavi. Ali jo dubavi gospodnje nije jača. Zato ovaj praznik je praznik ljubavi, braćijo, sestre. Nas danas pohodi, ne silva slijepa sila koja je to i mrtve vaskrsava danas nas ne posjećuju nepoznati leteći objekti NLO ne dolazi gospod braću i sestre na takav način on dolazi on je dolazio on će dolaziti dok god bude vremen kroz svoju crkvu ima on svoj dom na zemlji ima on načine da nam priđe Ima on načina i danas da dolazi. I evo, došao je. Ovom liturgijom on dolazi iz ljubavi prema nam. Da nas ispuni životom. Da nas ispuni silom. Da možemo da živimo, kako apostol Pavle poučava, čisto, sveto, pobožno, evanđelski, hrišćanski, pravoslavno i da možemo srce da ispunimo evanđelskim vrlinama. Mi to sami ne možemo, ali Gospod je došao da nam da pa da možemo. I zato, kad na jekteni odgovarate, Gospodi, pomiluj, vi kažete, svi kažemo, Gospode, podaj, izli, ja ne mogu sam, ja to nemam, nema to niko da mi da. Tražio sam Gospod i u sebi, Ništa, i u roditeljima ništa, i u bližnjima ništa. Tražio, tražio, tražio, tražio i nigdje te nema. Jeska tamo zaisanem, a u crkvi na jedno umno sadačno, pazite samo na jedno. Gospode pomiluj. U koliko je precizno na skali blagodati postavljenu odma se daje. A gospod kako da ne da, braćo i sest, pa vi dajete svoje djeci kada nam traže, a kamo Gospod koji ima neuporedivo veću ljubav prema nama od najboljih roditelja, neuporedivu, kada to se ne poredi, pa na jednu Gospode pomiluj, ali iskreno i prema roditelju, Gospod uvijek daje. Zato danas potrudimo se, evo za koji trenutak ulazimo, ona i središnji i svešteni delovi liturgije kad više nema prostora za dopune, za propovijedi, jer tajna je pokrenuta i Duh Sveti kreće u svešteno delo. Da dočekamo Gospoda da nas braćui i sestre, iako svi naši brižni sugrađani nisu na žalost danas ovde i od toga neće imati koristi. Samo šteta a će još vremena za pokajanje, ali ako se ne promijenimo, neće biti dobro. Ovo je jedini izlaz i ovo je jedini način da primimo dobro i jedini koji može da donese dobro. Zato dočekajmo ga danas. Kao da smo u Jerusalimu, braće i sese. Ništa manje. Dočekajmo ga danas u ovoj liturgiji, jer dolazi, donosi i primimo ga Otvorenog srca, praznog od bilo kakvih briga, da nas on sobom ispuni, svojim životom, ne miješajući se sa našom bogesnom krvlju, nego onda uđe da budemo njime živi, primajući njegovo tijelo i ispijajući njegovu sveštenu krv u svetoj tajni pričašća, Ukoliko imamo vjeru i u ukoliko smo se na neophodan način, postom i molitvom i pokajanjem pripremili da ga dočekamo. I vjerujte, kogod ga tako bude primio, on je primio život u sebi. Primio je bogatstvo, primio je svetost i svjetlost. I on kao takav može da umre... 15 minuta poslije liturgije, a mi da se radujemo i da se veselimo, jer jedan naš brat, sjedinjen sa vječnim Bogom, ode duhom u njegovo naručje, a daj Bože da i svi mi na takav način sjedinjeni sa Bogom okusimo smrt, ali sad već na drugačiji način, da bismo smo okusili i silu njegovog Vaskrsenje toga da se udostojimo svim molitvama četvorodnevnog Lazara i svih svetog. Amin Bože. Dobro.